декотрі в синіх робочих штанях і в'язаних спортивних сорочках. Стіл – меланхолійно до вояка. «В чому твій резон принести зброю проти нас?» «Солдат». «Наказ. Якщо помилковий?» «Солдат». «Гвалтовно захоплено університет і згромлено дорогоцінний оборудок лабораторій для наук. Побито службовців, перешкоджено працю. Наш обов'язок – відновити порядок. Нема помилки». Причина руху тобі відома, солдат Вона тепер не спинить руїни Руїни чого? Лабораторії? Що майно? Треба спинити скалічення і смерть сотень тисяч істот, як ти і я В війні заради павучих прибутків Хочеш вийти з м'ясорубки без руки, без ноги? Таких повно в лазаретах Мовчиш? Я теж Наповнюю люльку і поволі закурюю, солдат «Бачу, ти не руїнник. Я прийшов не проти тебе. Вертайся додому, бо, можливо, почнеться стрільба». «Я не сам. Ідею хочемо викласти безкривавого побоїща. Вдалося переконати, половина наших згодна зникнути звідси, якщо з вас половина збройних забирається геть. Спитай зверхника. Відходжу Відхожу і вернуся з провідником нашого крила. До вояка, коли підняв руку, наблизився начальник спитати «Що?». Половина збунтованих вернеться додому. Нехай і половина збройних відступить. Гей, сенс, менший заколот. І тихіша ворожнеча. доповів нагору. Приведіть їхніх. Через десять хвилин стів і примирювачі слухають, що їм ніби по-домашньому враджує офіцер. Виконуємо мову. Половиною збираються ваші і стоїть напроти. Разом виходите звідси. Готові? Стів покурюючи. Почнемо. Згодом чути виголоси по обох сторонах, пристроєні в рівнобіжні стани. Окрик «Рушай!» – обидві групи відходять. Але зближається з репетом, свистом, брязкотом інша маса. Розпатлені бородуни в брудних, розхристаних одягах, і дівчата теж, як відчахнуті від гілляки, всі вигукують, замішаючи відхідну молодь. Поліція заповнює покинуту лінію вояків. Натовп розгніваний. Відступники, жовті печінки, підождіть, поки плюнем в очі В гаморі, потрясаючи речами, що будуть пожбурені Свіжі горбища опановують простір Напроти поліційного строю Накочуючіся прибоєм, вирепетують Бий безрогих, наша весна вперед Через пломінь свободи Повівають транспаранти Образ сонця розпроміненого ритмічно І текст «Ми єдність любові» Влада птахів так, влада свиней ні. Малюнок руки, як перша літера слова Вікторія вигляд змія, серпента, що вбиває місто, і підпис Заклад ночі. Кидаються віхте бороді, педихаті обшарпанці та розпатлені дівчата на полісменів, чіпляються за їх одежу і пробують вирвати револьвери і дубинки. Напад відтиснуто. Але знов навала з гамором і навіженими зойками. Брязкіт круглих накривок від залізних бочок для сміття, під ударами цеглин чи ломачча. Сутичка полісменів з навалою переходить повсюди в гарячу бійку. Знов відбиті, натовпи ввергають різні покидьки на полісменів, що відповідають тріскотливими гранатами, звідти сльозоточилий газ і вітер переносить його. Стів доторкнувся до Олега. Ось навпаки, я вас ловлю в одній біді. Що вам обернуло думку? Сором, я подумав. Стронні люди, пастор і ви, клопочуться про та більше, ніж приятель, я. Але як їх тепер шукати в завірусі? Підемо рівнобіжно, віддаль метрів на десять. Як розгубимося, зустріч знову тут. Скрізь мерзенний зоопарк. Можливо, знайдемо серед головного натиску – Проти полісменів, на горбовині, припускає Олег, звідти видно весь терен. Добре, курс туди, пильно глядіть. Шейла при всьому фанатизмі винахідлива і зірцева в промітництві. Вони втискуються в натовп, і тоді ж від протилежного юрмища, поглядаючи їм вслід, Шейла виводить Беннета. Ми обдурили їх проти задуму затримати нас. Шукатимуть всюди, а не за своїми п'ятами. Спішим на твердиню безрогих. Відтіля побивають нас газовими пострілами.